Egan bezala kasetari txartari lotuko gira oraingoan eta e, nafako aruntz itsuriko gira gomita gisa Juan Kosta izan genuen berekin gaia pizkat aztertu genuen. eta goitean giren ustelkeria kasu begi bat etortzen zelarik erregistratzen dugu idoyan iebeshek berasalatu zuela bera ugasuneko ugasuntaileko e, burua izan delarik finantzia berasaloko burua e, ai zuen diru zama batzu do zerga batzu Gehien bat e, zilela, e, bilduak izan edo behintzat egin zirela oparitxiki batzuen enpresa batzuek eta bertan lurdez goikotxoaren e, izena agertu zen, salak eta eginik batzorde bat sortu bat zen orrenin guruan eta bepreseski orrenin orta egiteko Josera Senar berriako kazetaria gurekin dugu, egun Egun ontzuri. Ara, justu, Lourdes Goikoetxea zela finantziako seilburua eta Idoian Ibex zuzendari dari beraz, aferaren kokatzeko zertan da ustelkeria kasua badela eta hori or, duriz, ukatzen du Lourdes Goikoetxeak akusazio horiek. Ukatzen ditu? Bai, eh, bueno, eh, Idoian Ibexeko hain dela amairuegun edo gintzuen salaketa hori, eh, ba, bueno, pixka eh, goikoetxeak saiatu, saiatu zan askuar zen hogasunaren e, inspekzioetan, hogasunamen oga, e, enpresatuatu aukeratzen ditu eta inspekzioa egiten die. eta kontsellaria aurretik e, arlo publikora edo sektore publikora jauz egin aurretik asesore fiskala zen horba bezeroak eta ian niek esan zuen beaien meseetan edo, E, bueno, hainbat salaketai nitu zen zurretan, baina saiatu dela ba, bueno, euren alde egiten, eta ba, hainbat zabor etratu aipatu zituen. Besteak beste baita ere, mehen bada, e, Nafarroko Universiadea, opusena, eta, bada, ba, bueno, bigarren zergadun haundiena Nafarroan, eta bere alde ere, ba, bat bueno, e, bidian zen, eta saiatu zen, piskat, e, Universiadean alde edo egiten, ez? Era bueno, hori, ba, ba, ba pizkat zuen eta atzo atzo berriz goikoetziak ba, bueno, ukatu, ukatu eta bueno, ba, baya, bueno, eriz, e, eta ba bueno, kontrasenetan eta egiten zizkiotenean zorrotz, zorrots, ba orduan esatentzun ez ezuela gogoratzen edo eta holako eta ez, baina bueno, dena ukatu egin du bai. Aipatzeko da, edu dian ibexek berase, deklaratu zuela ostiralean behetan, bera izan zen e, lehena, batzgo dogen aintzinan e, pasatzen, eta e, idekia, de, ide, idekia da, beraz, e, beraz galezketa hoiak idekiak dira funtsian publikoari, kasetari eri, zuksa ditu zelogatzen dira? Bai, behin bat pertsenari dira pasatzen, eta denak irekiak dira. E, irekia, e, aukera dago, euretako batek esan gero, e, ez duela irekia izan nahi, eta ondoa arrazaituz gero, E, itxia izan daiteke, baina bueno, denek e, bueno, e, jarretzen daig gara irekian eta kasetariokan gaude, eta ikus ere handia da bai. Aipatzeko hain, eh, egora egoara bere iziadea, normalan Madrileak biltzen baititu, zerga kontuiek, Nafarroa bakarrea da berak e, egiten duena kontu hori, iduian ibexak frogak garri hote zituen, e, transakzio horietaz, edo behintzat e, laguntza horietaz. E, bueno, e, hemen e, Nafarroak eta ba, e, goaldeko bestelurralek autonomia fiskala dute eta inbat zerga beraiek biltzen dituzte. Eta, bueno, e, duian hibezen beste salaketa ere larria zen zentzu horretan. E, hemen autonomia fiskal hori oso garrantzitsua da, eta, bueno, ba, uskate, gaiak teknikoa, baina 2000-an emengo presidentea barzinak, eh bakizu eta ba, nola da ba, bueno eta defizita inelburu batzuk zehazten dizkie autonomiar kide eta barzinak 2012an urte bukaeran em batekin ezto lal beteko eta horre, erabaki zuen eh enpresi itzulibarreko iba edo beza, ba e, atzeratzea ez 2013ra e, eta horrek e, sekulako kaltea eragin duela e, zuen E, idoian idoia ni esek. handia diru gutxiago gasunak bildu iaz eta claro horrek e, bere biziko eraginatu gero zerbitzu publikoetan, e, osasunan, hezkuntzan, hauda herritarrei gehiien eragiten dieten kontuetan eta horretan ere ba bueno, e, ikertzen da dira zenbat eragintzuen. Eh kopuru handi ez hitzitekena gara, e, un 1.000.000 euro, 150 hor pixkat kokatzen da eta Nafarkoa aurre kontuan kopuru hori Koska hondia da eta bueno jaki ba, aurretik ere murrizketak eta murrizketak egon badira ba bueno ba, gaia bai Josena Josiga sena deskirtuko zeitugu berriakukazetarizira eta me esker beraz sitasunak eman ik afera un eh, Ados bai mil esker